Ide a bármok! – üvöltötte Garai Nándor kivörösödött arccal, és úgy rohangált fel alá tíz méter hosszú és tíz méter széles irodájában, mint felingerelt oroszlán a ketrecében. De mi ingerelte fel ennyire a városatját és jó tevőjét, aki oly kedélyesnek és jó akaratunak mutatja magát, ha mikrofonba zengedez az ő kedves népének, zerént vár lakosainak? – Felháborító! – hörökte. Maguk egész éjszaka fent csücsülnek a fán és résztek, Degenerátok, lejáratják a hatóságot, lejáratnak engem. Mind a kettőjüket felfüggesztem, lecsukatom, elbocsátom, Futás barra, futás jobbra! Meg is tenni mérget vehetnek rá, csak ne lenne olyan fontos mindannyiuk számára az állatbegyűjtés. Barmok, barmok, barmai, barmok, barmai, na barmai! A gyakorlatot hallgatva Kapalajos meg Liba Tódor szorosan egymás mellett áldogáltak a szoba közepén, és remegett a lábuk. <gül> Hogy ne remegett volna, próbáljon meg valaki egy rövid órácskát fent csücsülni a fán. <gül> Meglátja, milyen várasztó. Nem tehetünk róla, főnök, siránkozott Kapa. Nem ember volt az, hanem a Szupermandró maga. Barom, Szupermandró ebben a városban csak egy van, és az én vagyok, megértették! I igen, kiáltotta a két szerencsétlen egyszer, és egymáshoz támaszkodtak, hogy felne dőljenek. Tehát még egyszer kérdezem, ki kárgatta fel magukat a fára? De főnök nem felkergetett, feldobott. Garai toporzékolni kezdett. Nem mondja még egyszer, nem mondja még egyszer, barom! Hogy topatott volna föl egy ember, két ilyen állatot olyan magasra! Mi se értjük. Kuss! Az igazat akarom hallani? Berúgtak, ugye? És felmásztok a fára. De főnök, látott már engem berúgva. Nyekerget kapa. Ezár szár. Akkor tudhassa, hogy én olyankor a járdára se tudok felmászni, nemhogy a fára. Akkor hogy történt? Hogy történhetett? Elmondtuk, főnök. Öt vagy hat gyerek jött az úton, ugye, Liba? E Egen. Köztük meg egy hatalmas nagy darab pasas, ugye, Liba? E Egen. És akkor... Mi mondtuk a gyerekeknek, hogy ennye bejnye, későn van már, ugyaliba. – Egen. – És akkor az a valaki, aki nem szupermandró, csak olyan erős, mintha az volna, nekünk rontott, megragadta a nyakunkat, és... – Ki ne mondja? Ki nem mondja? Már megölöm! ordított a polgárásra, és futkározástól fáradtam belezöttyent az íróasztala mögött terpeszkedő karosszégbe. – Kinek a gyerekei voltak? Sorolja! – Nem tetszik tudni. Sötét volt. A fejükbe kapa, ott volt a sötét, és még van is, sorolja meg kirúgom! Hát, talán a mátyás kölykei voltak, az építészműrnöki, ha jól láttam. Segíts már! Lökte oldalba a társát a hori horgas. Egem, -e, nyugtelib a félálmából felriadva, feldobott a fára a szupermandrók. Takarodjanak! Hónap akkor is neki kell kezdeni összegyűjteni az állatokat, ha az egész hadseregre való szupermandró sétál végig a városon. Tűnés! A két éjszakai pintjő egymást lökve támogatva kitántorgott a szobából. Garai Nándor pedig megragadta hatalmának legfőbb eszközét, a telefonkagylót. Halló! Iskola! Kérem az igazgatót! Mire kinizsi ébredezni kezdett, már csak patt volt a házban. A kicsiket óvodába vitte Dénes, aztán ő is iskolába ment. A mama pedig a bőrgyárba volt reggel hat óra óta. Ott dolgozott. Hé, Benigna! Kiáltott kinizsi, de aztán már halkabban szólt. Benigna! Mert eszébe jutott, hogy ugyan hiába kiabál. Benigna, az ő kedves felesége, magyar balás hadvezérlánya, bizony már szintén elég régen elhagyhatta a földi világot. Vajon, mi csinált az én kicsi párom, miután meghaltam? Ő maradt hozzám, vagy máshoz kötötte az élete szekerét? Ezen gondolkodott Kinizsi, mert nem tudhatta hogy az ő kis felesége még kétszer férjhez ment az ő halála után, és mi több, a második férjét, hogy miért, nem tudjuk, megölte. Csak azért nem végezték ki akkor magyar benignát, mert Kinizsi Pál felesége volt egykoron. Ilyesmik is megtörténtek ebben a bonyolult történelemben. Még hatankönyvekből az eféle komor történetek hiányoznak is. Kinizsi felkelt, és amúgy pizsamásan pat díszkis diszkíséretével átment a nagyházba. A baloldali és a jobboldali szomszéd persze rögtön szemügyre vette titokban az idegen férfit, mert a kisvárosban a szomszédot csak azt nem veszik észre, amit nem akarnak. – Éj, ha? – gondolták. – Hol lónénak új embere van. <hah> – No, nem sokáig szomorkodott a férje a halál után. – Ó, vajon hova való? Honnét került ide? De csak leselkedtek. Megszólítani nem akarták. Nem merték. Kinizsi a konyhában egy furcsa fekete dobozt pillantott meg az asztalon. Lapos, négyszögletes ládika volt, rajtuk mindenféle kapcsoló, megjel és betű. Sehogyan sem igazodott el rajtuk, Kinizsi. Szerencsére, ahogy a fura tárgyat nézegette, észrevette a ráragasztott kis papírost. A papírosra egy hollót rajzolt valaki, szájában gyűrűvel. Mátyás király címere, és mellé egy hatalmas mutató ujját. Az új az egyik kapcsoló felé mutatott, és mellé volt rajzolva egy neon. Kinizsinek nem kellett sokat gondolkodnia, hogy megfejtse a titkos kis rajzot. Hadvezér volt, térképek tudósa. Nagymerészen megnyomta a mutató gújja jelzett kapcsolót. – Ne tessék megjegni, Pali bácsi! Hallatszott a fekete dobozból, azaz a magnetofonból dénes hangja, s a hadvezér az oldalához kapott, ahol a kardja függött még előző este. – Hol vagy szellem, új elő! kiáltotta olyan elszántan, hogy pat is ilyettébe kotródott az asztal alá. Nem félek tőled! Ez egy olyan szerkezet, folytatta Dénes a kazattáról, amelyre rábeszélek egyszer, és azután annyiszor tetszik meghallgatni. Bújj elő! Halsukta a vitéz, és az asztal alá rúgott a lábával. áj kinizsi elé, nyílt a hamersz! Szegény pat szűkölve rohant ki a helyére, mert ő már sok ordibálást hallott a holló családba, de az asztal alá még senki sem rugdosott. Ahányszor akarni tetszik, fejezte be a mondatot Dénes. Nem akartam felkelteni Pali bácsit, ezért üzenek így a mag... Vagyis ezen a szerkezeten. Magnetofonnak hívják egyébként. Magnetofon. Dénes elhallgatott. Kinizsi a kicsi doboz közelébe óvakodott. Gyanakodva nézte. Hozzákapott, aztán rátette a kezét, és amikor Dénes újra megszólalt, már nem ugrott hátra. Sőt, rátapasztotta a fülét a hangszóróra. Szóval ide vagy bezárva. Úgy kell neked. Mit varázsolgattatok folyton? Tessék szíves lenni abba a ruhába felöltözni, ami a széken van, hallatszott a fiú hangja. Ez apa munkás ruhája volt, kezeslábas. Bő, talán jó lesz. A reggeli az asztalon. Ha bárki jönne és csengetne, ne tessék kimenni a kapuhoz. Délben vagy én, vagy a barátaink közül valaki idejön. Addig ne tessék elhagyni a házat. Ha lehet, még a kertbe se tessék kidépni. Ha egy szomszéd mégis észrevenné palibácsit és kérdezősködne, tessék azt mondani, hogy a család távoli rokona tetszik lenni. És még egyszer az utcára semmiképpen se tessék kimenni. A kazetta csendben forgott, aztán a végére ért és a készülék kikapcsolt. – Boszorkányság! – hördült felkinizsi. – Hová kerültem? Szellemek palotájába? – És piasz, hogy ne hagyjam el a házat. Nem vagyok én felnőtt férfi? Nem voltam én egy hadsereg vezére? Nem voltam én az országbíró, aki egy egész ország sorsát a kezedbe tartotta? Féltenek? Helyes, de a gyámságot nem tűröm. Felelek magamért. Dühös mozdulattal felvette a kék kezes lábost. Aztán evett a kenyérből meg a sajtból. Ezt a kettőt ismert az asztal étekfélék közül. És szétnézett a házban. Háthatalál valami fegyverfélét. Mert Kinizsi fegyver nélkül olyan, mint a varrógép tű nélkül, vagy futbalista labda nélkül. A konyhából bement a nagy csak kámult és bámult. Ilyen gyönyörű szekrények, székek és szőnyegek talán még Mátyás király palotájában sem voltak ötszáz éve. Talán mondani se kell, hogy hullóék otthona a legolcsóbb bútorokkal, székekkel és szőnyegekkel volt ele. Kinizsi lélegezni is alig mert. A szekrény üveges részét túlzsúfolták csodálatos apró szobrokkal, üvegtárgyakkal, porcelánkutya, táncos nő, táncoló pár, bőgőszarvas és kristályvázák. Hogy mernek ennyi értéket csak úgy itt hagyni, hiszen ezekért a szobrokért egy egész várost kaphatnának bátori uramtól, aki messze földről hozatta az eféle csecsebecsét drága aranyért. Mindent megcsodált, Kinizsi, de a legjobban egy furcsa kis üveges ládikó ejtette ámulatban. A ládikó lábakon át. Üvegajtó volt rajta, de az üvegajtót nem lehetett kinyitni. A legkülönösebb az volt, hogy az üveg mögött egy másik üveg domború szürkése homályosabb, mint egy hatalmas szem. Kinizsi észrevette a ládikán egy fekete billentyűt. Hasonló volt a beszélő doboz kapcsolójához. Bátorság! suttogta magának. Gondolja kenyérmezei csatára, Kinizsi. Ez se lehet veszélyesebb. És megnyomta a gombot. A ládika zenélni kezdett, aztán a képernyő, mert persze a televízió volt az üveges ládika, kivilágosodott. Kinizsi feltámadása óta először gondolt az Istenre. Szem! Igen, szem! Az új világ istenének szeme! És térdre hult. Bocsáss meg, elvetemült szolgádnak, uram! Bocsáss meg, sok bűnömért, csalásaimért, káromkodásaimért! Tudom, hogy mindent tudsz! Itt Kinizsi lélegzete elakadt. Az üvegszemben ugyanis megjelent egy levágott fej, és beszélni kezdett. – Kedves nézőink! Kilenc óra harminckor Kisfilmek a nagyvilágból című műsorunkat fogják látni. – Á! üvöltött a rémülettől Mátyás királyhadvezére, és megnyomta a gombot. A kép eltűnt. Kinizsi remegése lassan a láb Ő, aki nem egyszer látott karóba húzott embert, lefejezést, mágján égetést, még sohasem érzette ehhez hasonló ijedelmet. Egy levágott fej, amint beszél. Sok mindent megért ebből az iszonyú új világból, de ezt az üveges ládikát nem lehet épp felfogni. Térden állva imádkozott még egy sort a ládika előtt megbocsátásért, aztán kimerekült a házból. Még a fegyvert is elfelejtette. Egy percig sem akart egyedül maradni ebben az elvarázsolt kastélyban, inkább megnézi magának a várost. Miért ne? Majd vigyázz, nehogy észrevegyék rajta, hogy kicsoda ha már megígérte a gyerekeknek, hogy titokba tartja a rangját. Nem érti ugyan, hogy miért van erre szükség, hiszen csak büszkék lehetnének rá, hogy ők élesztették újjá a nagy kinizsit. Hát mindegy, legyen meg az akaratuk. Ezzel kinyitotta a kaput és kiment az utcára. Pat kicsit tétovázott, aztán az indigó kékszínű kezeslábasba döngő léptekkel neki lendülő kinizsi után futott ha megsejtette volna, miféle veszélyek leselkedhetnek Mátyás nagy erejű kapitányára. Legalább valaki vigyázzon rá. A nyolcadikosok majd kiestek a padból a nevetéstől. Még hogy egy halott embert fel lehet támasztani számítógéppel és holográffal. <gül> Már megint olvasott valami hülyeséget ez a Mátyás. Persze nem mertek volna nevetni, ha Manó tanáról nem vigyorodik el de bizony ő is elhúzta a száját, Attila lila elgondolásait halva. Szabadon választott tárgykörből időnként tarthatott beszámolót egy-egy jobb tanuló fizika órá. Most Attilára került a sor, de hogy ezzel az áltudományos bukfenccel jöjjön elő, erre manó sem számított. És milyen meggyőződéssel mondta, mint aki megdönthetetlen bizonyítékokkal rendelkezik. A megfelelő adatokat betápláljuk a számítógébe és a reanimációs program biztosítja az újjáteremtés lehetőségét. Ehhez azonban a holográfot össze kell kapcsolni a kompjúterrel. Itt mosolyodott el Manó tanár úr, és röhögött az osztály. Persze, Holló Dénes kivételével. Tudod, Attila, mondta Manó tanár úr. ezekben a színes heti lapokban gyakran megjelenik egy-egy olyan marhaság, aminek szinte semmi alapja sincs. Ezeket az írásokat csak azért közlik, hogy a butább olvasókat meghökkentsék. Egy jó fizikus sohasem dőlhet be az eféle kacsáknak. Ez nem az a kacsa, amelyik hápog az udvarban, hanem amelyiket pihentagyú torrágok kitalálnak. Feltámadás nem a fizika tárgy körébe tartozik, fiam. Olyasmivel foglalkoz, aminek valóságos alapja van, és ne fecséreld el az idődet eféle képzelgésekre. Jó napot! mondta a kocsmáros. Kis kopasz ember. Mivel szolgálhatok? Az idogálók csak azért hallgattak el, mert a belépő idegen volt, és valami furcsa erő, rendíthetetlen akarat, és a hatalomhoz szokott ember kisugárzása csapott rájuk belőle. Bort, mondta az ismeretlen, és az egyik kezét a csípőjére tette. Tessék helyet foglalni, variaskodott a kocsmáros, és bár az italboltban nem szokás, most tálcára tette a poharat. Megérezte, hogy nem akármilyen vendége akadt. Kinizsi megpróbált úgy viselkedni, mint a többiek. A pulthoz lépett maga is, és óvatosan megfogta az üvegpoharat. Csak szét ne roppaljon a kezei között. Micsoda szokás! Belzeg, az onkupa bírta a szorítást. Hagyja csak jó ember, megiszom a állva, mondta a kocsmárosnak, és lehajtotta az italt. Aztán csak annyit szólt. Még! A kocsmáros töltött. Kinizsi lehajtotta többiek némán nézték. — Nem ide valósi, ugye? próbálkozott a kocsmáros. — Még! mondta Kinizsi. A kocsmáros töltött. Kinizsi megitta azt is, aztán körülhódozta nagy busa fejét. — Magyarok maguk! az emberek összenéztek. — Azok vagyunk, mondta Zuboj bácsi, a kis kereskedő, aki a sarokban egy asztal mellett üldögélt a pohársőre mellett mióta bezárták a boltját. Ak — Akkor... Én – Miért nem énekelnek? – kérdezte Kinizsi. – Nincsen vigaságra okunk – mondta Zuboj bácsi. – Énekeljenek szomorút, mondta Kinizsi, de az emberek hallgattak. – Ki ez az ember? Őrült? Része? Lázító? – Egyiknek sem látszik. Miért akar hát minden áron énekelni? – Szomorú magyarok maguk – mondta Kinizsi, és kezében összeroppant a pohár. A – Akénkövás! Hogy lehet semmi üvegbe bort önteni? Az emberek pislogtak. Azt a vastag boros poharat legfeljebb a kőre dobva tudták volna eltörni. Nem vágta meg a kezét, lépett közelebb Zúbaj bácsi, de kinizsi csak legyintett. Hölgye, és ha megvágta, ebcsont befor. Köszönöm a bort. Maguk meg tanuljanak meg énekelni. Mondta, és elindult kifelé. Hé, hey, uram! kiáltotta utána a kis kopasz emberi. A fizetséggel mi lesz? Mi? hogy én fizesse? Horkant fel Kinizsi, aztán észbe kapott. Fizetni kell. A Hogyne? Majd hónap. Nem addig van az uram, felelte a kocsmáros, és már indult volna talán a halálba, de Zuboj bácsi megfogta a karját. Adja majd én kifizetem, a vendégem volt az úr. Kinizsi megköszöni magának, és nem felejti el, mondta méltósággal Mátyás király hadvezére. Az emberek egymásra pillantottak. kinizsip ilyen nevű embert nem ismertek a környéken. Erdélyi ember ez, mondta egyikük, azért akar mindenáron énekelni. Kinizsit az utcán pat boldogan üdvözölte, mint a nép a csatából megtérteket egykor.